aje katika kufunga Funga ya saumu ya sunna inawezekana kuweka nionapoamka kwa mfano saa tatu asubuhi usababu wa raha bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala wa rasulillah saumu ya sunna haina niya haihitaji niya kwa dalili kwamba mtume sallallahu wakati fulani alikuwa e, katika shughuli zake akarudi nyumbani kuuliza kama kuna kitu ya kula akaambiwa kuna kitu akanuia nia pale pale wa huwa si lazima kunuiya nini usiku lakini saumu ya fardhi ni